Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil Amma ba'du ikhwatul iman barakum ihsan di mana saja antum berada semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa semurahmati kita semua Semoga keimanan tauhid dan cinta sun nabi yang mulia sentiasa bersama dalam hati kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah puji kita kepada Allah atas nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya yang tidak mungkin dinilai harganya semuanya kebaikan semuanya kemuliaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa salam kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa alihi tidak terasa perjalanan waktu berusaha, sungguh kusus, cepat sekali. Ini sebagai, sebagai pertanda dan peringatan bagi orang-orang yang berakal Bahawa kehidupan dunia, dunia, ini, dunia ini pasti ada akhir. Kematiannya itu telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kurang terhati. lebih empat puluh hari atau tiga ratus sembilan hari. Tentunya kita ada Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salam-salam dari kita perbanyak Ucapkan tuan ibu yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ikhutul Iman para pemirsa dan para pendengar. Semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. selamat yang menyaksikan sekali وسلم قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم Dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala berfirman, "Pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku." Hadis riwayat Muslim. Rojja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man walaahu wa ba'da. Ya Ikhatul Islam pendengar dan pemirsa TV Rojja di manapun anda berada, kami sampaikan permohonan maaf di kesempatan pembuka tadi. Kami mengalami gangguan audio Sehingga anda kurang nyaman Di dalam ikuti kajian Yang disampaikan oleh Ustaz Dr Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidhullah Ta'ala Kita akan mencoba kembali Menghubungi Ustaz yang saat ini berada Di sekolah tinggi di Rasa Islamnya, Imam Syafi'i Jember Selanjutnya kepada Ustaz Kami persilahkan Nah, no, nah, no, nah no. Alhamdulillah wassalatu Al wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Mudah-mudahan suara kami dari jember ini terdengar dengan jelas dan tidak ada gangguan untuk selanjutnya. Allahu hamdan. Alhamdulillah ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang aqidah as-sunnah wal jama'ah. Asma Allah Subhanahu Pembahasan yang terakhir yang pernah kita sampaikan adalah Bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi kepada sifat sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Iaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, begitu juga sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. nikal menentang sifat itu. Nah, kena semua itu sifat kesempurnaan. Kemudian sifat yang kedua sifat Allah nafikkan dari dirinya yang semua sifat tersebut adalah sifat, sifat kekurangan. Sehingga Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut, tentunya maksud dari Allah menafikan sifat-sifat tersebut adalah untuk, untuk menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan lawan dari sifat-sifat kekurangan tersebut. Itulah yang dimakan dengan sifat, -sifat saldiah atau sifat manfiyah, itu yang dinafikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khotimah ini, walaupun besar, Alhamdulillah. Peraksesatan yang mulia ini kita akan juga berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wataala. Telah kita yang telah terjelaskan Seluruh sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa merupakan sifat kesempurnaan. Sifat yang maha sempurna. Sifat yang maha sempurna. Dan semua sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah itu semua adalah sifat kekurangan. Oleh kerana itu kita mendapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis bahawa sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak daripada sifat yang dinafikan oleh Allah penetapan terhadap sifat tersebut yaitu sifat-sifat yang kemuliaan, kesempurnaan keagungan dan kemuliaan tersebut itu lebih banyak Sehingga ditetapkan secara terperinci, ya, tidak secara global. Oleh kerana itu kita mendapatkan di dalam Al-Quran, sifat-sifat ya, yang menunjukkan akan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik sifat tersebut, sifat yang terkandung di dalam nama-nama Allah yaitu asma'ul husna atau sifat-sifat yang terkandung dalam perbuatan Allah atau sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah Tabaraka wa Ta'ala ikhata liman barisa rahimakumullah kenapa demikian? kerana sifat kemuliaan tersebut ya, bila disebutkan secara terperinci disebutkan satu per satu itu semakin nyata dan tampak ya, kesempurnaan dan kemuliaan tersebut kita tidak mengatakan bertambah ya karena sesungguhnya kemuliaan Allah dan kesempurnaan Allah itu tidak bertambah kemuliaan dan kesempurnaan Allah merupakan sifat yang datia bagi Allah Allah maha mulia akan tetapi, bila kita mengetahui satu sifat, ditambah lagi dengan sifat kedua, ketiga, maka semakin nyata, semakin tampak dalam ilmu dan pengetahuan kita, kesempurnaan dan kemuliaan Allah. Taala ta Ya, Kalaupun kita tidak mengetahui hal itu, Allah tetap mulia. Artinya, pengetahuan kita, keilmuan kita, tentang kemuliaan Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Tidak akan menambah sifat keagungan Allah. Kerana Allah, that yang maha mulia. Ya. Kemuliaan tersebut, <coughs> bukan ya, muncul disebabkan hambanya memuji Allah. Bukan disebabkan hambanya mengetahui kemuliaan itu. Tidak kerana kemuliaan itu merupakan sifat yang selalu menjertai diri Allah SWT nah, ikhwata'aliman wa rabbi salamakumullah maka sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT kalau kita cermati Al-Quranul Karim itu kita akan mendapatkan sifat yang ditetapkan secara terperinci ya. dan kita telah jelaskan sebelumnya dan kita akan sampaikan lagi akan terus kita ulang dan kita sampaikan bahawa setiap nama Allah setiap nama Allah itu mengandung sifat menunjukkan kepada sifat Allah tabaraka wa ta'ala kena asma'ul husna nama yang terindah nama yang terbaik kerana nama tersebut mengandung makna yang agung, yang mulia, yang sempurna. Dan makna tersebut adalah sifat Allah T.W.T. Wa <tuh> <tuh> <tuh> Ikhwata'l-Iman wa'russah rahimakumullah. Maka tatkala Allah menyebutkan walillahil asma'ul husna. Allah memiliki asma'ul husna. Berarti, setiap nama mengandung sifat. Bahkan lebih dari sifat terkadang lebih dari satu sifat maka kaedahnya ya prinsipnya adalah penetapan sifat itu itu secara terperinci ya adapun sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah yang dinafikan oleh Allah yang dikenal dengan sifat salbiyah, sifat manfiyah ya itu kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, itu jumlahnya sedikit. Bisa dihitung dengan mungkin, ya, jari jemari kita. Dan itu pun disebutkan secara global. Nah, disebutkan secara global. Tidak dirinci oleh Allah Subhanahu SWT. Dan ini tentunya berbeda dengan metodologi, konsep, ya, ahlul kalam dengan berbagai sekte dan pemikiran mereka dalam menetapkan sifat mereka ya menyelisihhi 180 derajat kalau metodologi Al-Qur'an adalah menetapkan terperinci, sifat terperinci sifat-sifat kemuliaan tadi ahlul kalam sebaliknya yang dinafikan sifat-sifat salbiah itu diperinci oleh mereka ya adapun sifat-sifat yang uh, al-tsubutiyah yang ditetapkan itu mereka sebutkan secara global bahkan mereka mengingkari hal itu dengan alasan dan itulah kita sampaikan sebelumnya alasan mereka kalau ditetapkan sifat-sifat tersebut itu berarti konsekuensinya adalah menyerupai makhluk ya. menjerumuskan ke dalam penyerupaan tamfil atau tashbih kata mereka berarti kita harus mensucikan Allah dari tashbih dan tamfil bagaimana caranya Ya, sifat tersebut jangan ditetapkan atau ditakwil, diselewengkan maknanya. Dan secara otomatis ya. Bila ditakwil, takwilnya diselewengkan maknanya, tidak dipahami secara tekstual, tidak dipahami secara zahirnya, maka secara otomatis berarti pengingkaran terhadap sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah. Contoh istawa alal arsh istiwa yang bermakna tinggi ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya di atas arsh ya maka diingkari alal -al kalam dengan cara menta'awil kata mereka istawa bukan tinggi artinya tapi ista'ula, artinya berkuasa secara otomatis setelah kali ta'awil dengan makna ista'ula, iaitu berkuasa secara otomatis sifat istiwa yang bermakna tinggi itu pasti ya, diingkari ikhata'aliman wa'alisa rahimakumullah oleh kerana itu kita perhatikan Al-Quranul Karim ya, terdapat perincian, maka kami mengajak dari dan seluruh kaum Muslimin untuk mencermati hal ini dan mentadabur Al-Quranul Karim pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dua contoh dalam Al-Quranul Karim yang di dalam kedua contoh tersebut ayat-ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat kesempurnaannya dan itu disebutkan secara terperinci dan dengan jumlah yang banyak Ya dalam surat ya, Al-Hashar bisa dibuka Al-Hashar ayat 22 sampai 24 Allah subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan secara kolektif ya yeah. secara bersamaan 16 16 nama Subhanallah 16 nama disebutkan secara bersamaan ya yeah. ayat 22 23 dan 24 dan tiga ayat 16 nama yeah. tentunya ke-16 nama tersebut Mengandung 16 sifat, bahkan lebih dari 16 sifat. Kena terkadang satu nama mengandung lebih dari satu sifat. Alhamdulillahi min shaitonul rajim. Huwa Allahul ladhi la ilaaha illahu. Alimul ghibb wal shahada. Alimul ghibb wal shahada. Huwa al-Rahman al-Rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشكر والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة yusabihulahu maafissamawati wa maafillaur wa huwal aziz al-hakim subhanallah 16 ya, 16 nama yang disebutkan secara bersamaan dan setiap nama tersebut mengandung sifat itulah makna yang sempurna yang merupakan kanuan dari asmaul husna Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam 3 ayat ini 16 ya 16 nama Dia mengandung 16 sifat Alimul ghaibi wasyhahada Dia mengandung sifat ilmu Ini yang pertama Alimul ghaibi wasyhahada berarti Allah memiliki sifat ilmu Huwar Rahman Ar Rahim Ar Rahman Ar Rahim Ar Rahman Ar Rahim Dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada sifat rahmat baik rahmat secara umum rahmatullah al-wasi'ah yang meliputi seluruh makhluknya atau rahmat Allah yang secara spesial yang istimewa, yang khusus bagi orang-orang yang beriman taib kemudian Allah lanjutkan huwa ladhi la ilaha illahu Al-Malik, ini yang yang keempat, Al-Malik ya. Al Al-Malik Al-Quddus dah lima ini Al-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar ya. Al-Mutakabbir naam sebelas disebutkan Allah Al-Malik Menunjukkan kepada Al-Mulk Kekuasaan Al-Qudus Al-Qudasa Iaitu Allah Maha Suci as salam Keselamatan Allah yang selamat Yang Maha Suci Dan Allah yang memberikan keselamatan Al-Mu'min Memberikan keamanan Ya Yang menjaga al muhaimin yang menguasai Al-Haymanah Menguasai Al-Aziz Al-Izzah Al-Jabbar jabar yaitu kesombongan keagungan almutakabbir kesombongan maka sifat Allah aljamarut wal al kibria kesombongan kesombongan itu hanya pantas bagi Allah itu sifat kemuliaan bagi Allah subhanahu wa taala dan kesombongan itu adalah sifat yang tercela bagi manusia adapun Allah itu sifat Allah Maka barang siapa yang berusaha merampas sifat ini dari Allah, Allah akan binasakan dia. Maka orang yang sombong itu akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ta Kemudian Allah lanjutkan. Wallahul al Khalik. Khalik yang menciptakan. Sifat Allah al khalq penciptaan. al barik Al-Bari' juga ya semakna dengan Al-Khalik. Nah. Kemudian Al-Musawwir. Pensyuri membuat rupa ini Allah subhanahu wa ta'ala nama Allah al-musawwir kemudian Allah sebutkan lahul asma'ul husna artinya nama nama Allah al-husna itu banyak ya yeah. tapi yang disebutkan sebagian saja kemudian di akhir ayat al-aziz al-hakim al-aziz al-hakim dan sebelumnya subuh telah disebutkan juga al-aziz al-jabbar Kemudian disebutkan lagi Al-Aziz Al-Hakim Izzah Al-Hakim Izzah Allah Yang Senantiasa Diserta dengan Sikap atau Sifat Ya Bijaksana Allah Subhanahuwataala. Khutalmahumalasrohimakum. Ini yang disampaikan tadi bahawa semakin banyak penyebutan nama-nama tersebut dan syarat terperinci. Itu semakin nyata dan tampak kesempurnaan, kesempurnaan, kemuliaan, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah. Bukan bertambah. Saya ingin sampaikan lagi, bukan bertambah. Kenapa? Karena bertambah sesuatu yang kurang bertambah. Allah tidak pernah kurang. Ya. Allah tidak pernah kurang. Maka, kalimat bertambah itu tidak tepat maknanya. Ya. Yang benar, semakin nyata. Semakin nyata kesempurnaan tersebut seperti dalam kehidupan kesarian kita kita memahami hal itu. Tatkala seorang, ya sebagai contoh, tapi hanya percontohan, contoh dalam kehidupan kita. Dan ini tidak bisa, ya, dikiaskan dengan kiasan yang sama. Tapi kias yang mungkin lebih utama. Apa maksudnya? Arti ya, tidak bisa dimisalkan Allah seperti itu. Tapi tentunya lebih utama dari itu. Contoh, tatkala ada seorang raja tentang seorang memuji dia tatkala dia menyebutkan raja ini orang yang dermawan itu sifat kemuliaan kesempurnaan berarti ya kita mengatai raja ini dermawan tatkala disebutkan lagi dermawan dan pemberani berani, sujak sujak kemuliaan berarti dari yang pertama dermawan bertambah sifatnya sujak berani jika disebutkan lagi, orang yang hakim, bijaksana, bertambah lagi. Nah, bertambah lagi. Jika hal itu kita maklumi, pertambahan disebutkan, ya sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang baik bagi seseorang, maka bertambah kemuliaan tersebut dari yang pertama, kedua, ketiga. Jika itu terjadi dan kita pahami, kita maklumi dalam kehidupan keseharian kita ya dalam pembicaraan dan tutur kata kita maka Allah Rabbul Alamin lebih utama dari itu ya lebih utama dari itu wa lillahi al a'la Allah memiliki sifat yang mudi ya lebih utama dari itu ya dan yang tentu yang membedakan lagi adalah Allah Bukan bertambah sifatnya. Tapi semakin nyata. Tampak bagi kita. Hamba. Begitu kita membaca satu nama. Kita meyakini. Ya. Seperti yang Allah sebutkan. Alimul gabi wasshahada. Berarti ilmu. Sifat kemuliaan. Ya. Kita memahami hal itu. Begitu Allah sebutkan. Ar-Rahman ar-Rahim. Sifat rahmat. Berarti Allah. Yang maha berilmu. Liki ilmu yang memiliki rahmat yang luas semakin nyata bagi kita semua, kesempurnaan kemuliaan itu, ditambah lagi Al-Malik, berarti Allah itu Raja berkuasa menguasai langit dan bumi, menguasai alam semesta, menguasai dunia dan akhirat, Al-Qudus ya Maha Suci berarti Allah munazzah Maha Suci dia segala kekurangan Assalam yang selamat Naam yang selamat dari kecacatan, kekurangan Dan yang memberikan keselamatan Pada hambanya Jadi Terus seperti itu semakin nyata bagi kita Semakin tampak Semakin nyata dalam keilmuan kita Ya, kesempurnaan Allah Tapi pada hakikatnya Kesempurnaan itu tidak bertambah pada diri Allah Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna secara mutlak Ya kenal zatnya Allah adalah zat yang maha sempurna ini harus dipahami nah, jadi ungkapan bertambah kesempurnaan Allah bertambah kemuliaan Allah, itu tidak benar tidak tepat tapi semakin nyata dan tampak kemuliaan tersebut itu satu contoh dalam surat Al-Hashar dari ayat 22 sampai 24 taib di dalam surat Al-Haj ya. dari ayat Ya, dari ayat 58 sampai 65 Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyebutkan di setiap penghujung ayat tersebut yaitu dua sifat dua nama dari Asmaul Husna yang tentunya setiap nama mengandung sifat tersebut Amin. Baru dengan Allahi dari syaitan yang rajin. Walau Dina hajaru fi sabilillah, fumma qutilu atau matu, layarzukannahum Allah rizqan hasan. Wainnallah, lahwa khairul razzakin. Ya, khairul razzakin. Jadi Allah yang rizq. Ya, Allah berrezak. Dan Allah, that. Ya, yang maha mulia, yang maha agung, yang memberikan rezeki kepada hamba ni. Bahkan semua rezeki yang kita dapatkan, yang langsung dari Allah, atau perantara hamba Allah, itu semualah Allah yang memberikan. Tapi, lewat perantara seseorang dimudahkan oleh Allah lewat seseorang. Naam. Tentunya, khirul rezeki di sini, mencakup rezeki untuk kebutuhan fisik kita, dan rezeki untuk kebutuhan sikis kita, jiwa kita. Naam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada orang-orang yang hijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau matu atau mereka meninggal, Allah akan memberikan rezeki yang terbaik badannya itu surga, ya, yeah. dan diberkahi keluarga ditinggalkan, ya, yeah. namp. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, لا يدخلنهم مدخلن يرضونا Allah akan memasukkan mereka. Yeah. pada tempat yang mereka ridai itu surga akan masukkan ke dalam surga itulah tempat masuk yang diridai kemudian Allah sebutkan di akhir ayatnya wa inna allaha la'alimun halim sesungguhnya ala itu alim maha berilmu halim maha penyantun <coughs> maka di sini ada dua nama Allah yang menunjukkan kepada dua sifat al-alim kemudian al-halim alim menunjukkan pada ilmu halim menunjukkan pada hilm hilmun ya ini berdekatan maknanya dengan rahmat ya ra'uf sehingga bisa kita artikan yaitu yang maha penyantun ya maha penyantun yang maha ya menyayangi, menyantuni nah. sehingga kalaupun hambanya berbuat sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama tidak langsung diazab masih diberikan hilm ya subhanallah yang juga ya berdekatan dengan makna ar-ra'uf ar-ra'fah ar-rahmah Dua nama, menunjukkan pada dua sifat. Kemudian kata Allah SWT, ذَلِكَ وَمَنْ عَنْقَبَ بِمِثْلِ مَا أُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيْ عَلَيْهِ لَيَنْسُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَأْفُونُ وَبَا Demikian itu barang siapa yang membalas seperti ya, dia diperlakukan. Kemudian dia dizolimi lagi. Maka Allah akan menolong dia jadi seorang terzalimi dia membalas sesuai dengan kezuliman tadi tapi setelah itu dia dizalimi lagi maka Allah akan membalas Allah akan yang menolong orang tersebut inna allaha la'afu'un ghafur Allah itu la'afu'un maha pengampun lagi maha ya afu lagi maha memaafkan dan maha pengampun maka dua nama Allah al-afu'un afu'un afu dan ghafur Afuun menunjukkan kepada sifat Allah Afu memaafkan, ghafurun juga kepada sifat Malik birahia mengampuni, ha Jadi kalau orang yang zalimi dia membalas terus zalimi lagi, kemudian dia memaafkan, ya dan dia bertobat dia berkesudahan Allah akan memaafkan dia, mengampuni dosanya. Nah, Afuun, ghafurun dua nama lagi. Ayat selanjutnya, "Danikah bila Allah Yulijul Leila fi wayulijun nahara fil lail wa anna allaha samion basir. Demikian itu. Sesungguhnya Allah yang ya meng- menggantikan meng gantikan, ya antara malam dan siang. Ya, menggantikan malam, masukkan malam siang dan siang malam. Jadi saling terjadi ya, Sili berganti siang dan malam. Itu Allah Subhanahu Begitu malam datang pergi siang, siang datang, pergi malam, seperti itu, siklus berganti. Itu hanya Allah yang mampu melakukannya. Wanallahu samion basir dan Allah Maha Samiun. Samiun itu mendengar, basir Maha melihat. Dua nama Allah. Yang menunjukkan pada dua sifat Asam wal Basar. Selanjutnya, dzalik, bahwa Allah adalah Al Haq, dan apa yang dikaunah min dunihi wal batil. وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبْيَرِ dan demikian itu sesungguhnya Allah yang maha benar ada pun yang mereka ibadati sayang Allah itu sungguh adalah suatu kebatilan وَأَنَّ اللَّهُ وَالْعَلِيُّ الْكَبْيَرِ dan Allah yang maha al-ali, al-kabir, maha tinggi dan maha besar artinya Rab'i yang hanya berhak untuk diibadati adalah Rabb yang maha tinggi di atas segala makhluknya di atas aras yang tidak ada lagi tinggi di Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kabir yang maha besar nah, yang tidak lagi lebih besar di Allah subhanahu wa ta'ala itu Rab yang maha benar yang berhak diibadati al alim menunjukkan kepada sifatul ulum tinggi Zatnya yang mencakup juga tinggi kekuasaan dan kedudukannya maka kita berada di bawah kekuasaan Allah kekuasaan di atas kita kemuliaan Allah melebih seluruh kemuliaan dan zat Allah maha tinggi ini bantahan kepada para pengingkar sifat ulu ya, sifat ketinggian Allah Ya, sikta ahlul kalam ya. jadi kita imani Wah, sifat Allah al-ulu uluul mutlak ketinggian secara mutlak tinggi secara mutlak yang mencakup tiga makna yang pertama zatnya maha tinggi di atas aras ya itu wajib kita katakan seperti itu dan bila kita ditanya di mana Allah kita katakan is sama sama di sini bukan batin kejaran langit ini tapi ya, maknanya tinggi fi'ulu ya kalaupun diartikan sama langit ya memang langit bertingkat-tingkat dan di atas langit ada aras dan di atas aras Allah Subhanahu SWT sehingga so, dengan kebesaran dan keagungannya <coughs> Al-Kabirah maafsar Nah. Kemudian Allah melanjutkan. Alam tara anna Allah anzaala minas samaa'i ma'an, tidakkan kamu memperhatikan Allah menurunkan dari langit hujan. Perhatikan itu. Ya. Fatusbihuha, fatusbihu al-ardhu mukhdharrah, sehingga bumi menjadi subur. Subhanallah. Air hujan turun hujan <coughs> kemudian bagaimana? Ya bumi menjadi hidup. Tanam-tanaman menjadi subur, berbuah, subhanallah. Ya. Kemudian, Inna allaha latifun khabir. Sesungguhnya, Rabbuh latifun. Kelembutan Allah yang bermakna kasih sayangnya, rahmannya, ul khabir dan yang maha, ya, mengetahui. Subhanallah. Al-lutfu, khabir makanya turunnya hujan segala sesuatu yang Allah curahkan kepada hamba-Nya tidak telah pada lutfullah, kasih sayang Allah. Ia ya, tidak bisa diterjemahkan latif kalau bahasa kita yaitu yang lembut. Tapi tidak bisa seperti itu diterjemahkan secara terleaknya. Maka kelembutan Allah bermakna kasih sayangnya. Ya. Ini bukan penakwilan, ya itu maknanya. Sehingga dalam setiap apa yang Allah kehendaki secara takdirnya ya, itu pasti senantiasa disertai dengan lutfullah, maka kala, dalam surah Yusuf Allah mengatakan, inna rabbi latifun lima yasha, Allah latifun yang menyantuni, yang merahmati menyayangi Ya, sehingga apapun yang Allah takdirkan apapun yang Allah kandaki terjadi pada diri kita masih tetap ada di sana lutfullah kasih sayang Allah itu harus kita yakini naam semua pasti ada hikmah itu dah ketentuan Allah inna Rabbi laqifun lima yasha naam khabir mengtahui tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada dua sifat Allah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan lahu ma fi samawati wa ma fi lar semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِدِ Dan sesungguhnya Allah Maha kaya dan maha terpuji Naam Nggak butuh kepada hambanya Ya, kerajaan langit dan bumi milik Allah Semuanya milik Allah Nggak butuh Kepada sekutu Nggak butuh pada seorang pun Nggak butuh pada pujian kita Nggak butuh pada keimanan kita Nggak butuh pada solat, ibadah, zakat kita Nggak butuh Allah Maka kalau nggak ada Yang beriman, kafir, maksiat, Ya minuman-minuman ya mabukan, miras, menghalalkan sombong, durhaka semuanya kufur kepada Allah Allah tetap menghakai ya, Allah tidak butuh kita jangan dikira kita beribadah taat baca Al-Quran untuk ilmu untuk ya menambah kemuliaan Allah, tidak tidak butuh Allah kepada kita Hanya Allah hanya menilai keikhlasan dan ketulusan kita menghambakan diri kepadanya dan itu pun Allah tidak butuh Tidak butuh kepada kita Kita yang butuh kepada Allah Segala ketaatan kita, kemuliaan kita Kembali kepada kita, kebaikannya Allah maha terpuji Ya Baik dipuji dan disanjung oleh hambanya Atau tidak Dicela, dicaci, dihina Allah tetap maha terpuji Ya Ganiyun hamid menjelaskan pada Al-Ghina Wal-Hamd ya, na'am dua nama lagi al ghani Al-Hamid ya kemudian Allah lanjutkan Alam taro anna Allah sakkara lakum maa fil wal walfulka tajri fil bahr bi amri wa yumsiku s-sama' antaqa ala al-ar illa bi-izni inna allaha bin nasi darahufur rahim subhanallah katallah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan perhatikan jemaah sekalian Allah mengajak kita untuk memperhatikan, mencermati, menghayati terutama tak membaca Al-Quran perhatikan, kemudian perhatikan alam semesta ini ayat-ayat Allah yang tampak dalam kehidupan kita dan ayat yang kita baca dalam keseharian kita ya, perhatikan itu di situ akan tampak keagungan kemuliaan Allah sehingga tidak pantas bagi kita hamba yang hina yang fakir, yang selbutuh kepada Allah untuk menentang Allah untuk mengingkari sifat-sifat Allah siapa kita siapa anda, siapa saya dan siapa-siapa tidak siapa? ada apa-apanya perhatikan Allah, alam tahu, an Nallah sakhara lakum, mafis mafil aru, tidakkan kau memperhatikan, bagaimana Allah subhanahu wa taala sakhara lakum mafil aru, yang Allah berikan Allah mudahkan semua yang ada di permukaan bumi ini, untuk siapa, untuk kita. Kemudian juga tidak engkau memperhatikan bagaimana, ya, kapal-kapal di lautan bisa berlayar. Waful ke tajiri fil bahar, perhatikan bagaimana gelombang yang tidak besar dan juga angin ya, yang bermanfaat. Ya. Kemudian semua itu diambil dengan perintah Allah. Kemudian juga perhatikan wayum sama dan Allah yang menahan langit ni langit di atas kita yang tujuh lapis langit Allah yang menahan itu wayum sik agar antaqal tidak jatuh menimpa bumi ini semai itu dengan izin Allah dan Allah inna Allah bin nasila ra'ufur rahim sesungguhnya Allah sungguh sayang dan pengasih kepada manusia subhanallah jika Allah tidak jadikan bumi terhampar luas dan dimudahkan oleh Allah, enggak bisa kita memanfaatkan apa yang ada di permukaan bumi tapi dimudahkan oleh Allah kalau Allah yang tidak memudahkan perjalanan berlayarnya kapal di lautan jika seandainya setiap, setiap saat gelombang sebagai gunung Ya. dan angin topan yang selalu bertiup dengan kencangnya itu yang terjadi gak bisa seorang pun yang berlayar di, di, di lautan gak bisa kapal-kapal itu datang dan pergi membawa kebutuhan manusia tidak terjadi yang namanya ya, pergerakan atau pertukaran ekonomi begitu banyak yang dibawa pergi, datang, ya kapal-kapal yang berlayar. Subhanallah Allah yang memudahkan itu semua. Ya. Kemudian langit maka Allah ra'uf bin nas. Karena Allah murka kepada mereka. Mereka buat maksiat. Udah, dilepaskan langit itu hancur semuanya. Ya. Enggak dimudahkan urusan di dunia ini, di bumi ini, enggak bisa kita manfaatkan. Bergoncang Ya. Tapi dimudahkan oleh Allah. Dijadikan terhampar luas. Ya. Stabil dengan pasak-pasak bumi. Subhanallah, ya. Saya mengajak diri pribadi dan kita semua. Tolong mulai dari sekarang kalau kita membaca Al-Qur'an, begitu kita melewati ayat demi ayat dan diakhiri dengan nama-nama Allah Berhentilah sejenak Tafakur di sana Tadabur di sana Ada rahasia Yang perlu kita gali, kita ketahui Yang akan mendatangkan Kecintaan, pengagungan Penghambaan Ketulusan, ketundukan Pasrahan diri kita kepada siapa? Rapsang pencipta Sini kebesaran dan keagungan ayat-ayat Allah Keagungan bukti kekuasaan Allah alam tara, dalika, tidak akan memperhatikan yang demikian itu karena begini dan seterusnya semuanya menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang terindah pantaskah bagi kita seorang yang ya, miskin miskin ilmu baru mungkin belajar berapa tahun meraih gelar akademik kemudian setelah itu Mentakwil-takwil sifat-sifat Allah, mengingkari dengan alasan ini dan itu serusnya. Kalau begini begitu dan serusnya, ya subhanallah siapa anda? Kok beraninya? Ya, menghakimi ya Allah, mentakwil sifat-sifatnya, mengingkari. Rasulullah minalik, ikhwal iman para rasulahimakumullah. Kesimpulannya, kita dapatkan dalam ayat surah al hajj dari ayat 58 sampai 65, yaitu 14 nama yang Allah sebutkan, ya di setiap penghujung ayat, ya dua nama dari Asmaul Husna, dan itu baru dua contoh, ya. Surah Al-Hasya dan Surah Al-Had, dan perhatikan Al-Quran, kita akan dapatkan hal itu disebutkan dari mulai al fatihah sampai An-Nas. Penuh dengan nama-nama dan sifat Allah Ini yang tadi kita sampaikan Bahawa metodologi Al-Quran Akhidat Ahli Sunnah Di dalam mengimani sifat Mereka menetapkan semua sifat-sifat Yang disebutkan oleh Allah secara terperinci Secara detail ya. Dan tidak diingkari satupun Tidak diselewengkan Tidak ditakwil seperti perilaku Ahlul Kalam Dengan berbagai sektenya Itu Jahmiyah Wa syairah dan yang lainnya yang menta'wil sifat-sifat Allah yang mengingkari maka jelas telah bertentangan dengan konsep Al-Quran manhad Al-Quran di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala ikhut aliman wa'l-sarahimakumullah ya dan bila kita perhatikan sifat yang Allah nafikan tadi sifat yang Allah tetapkan serta perinci Ya. Adapun sifat yang Allah nafikan dari dirinya yang dikenal dengan istilah salbiah atau manfiyah sebaliknya yaitu disebutkan secara global dan itu pun ya sangat sedikit. Tidak seperti sifat yang ditetapkan oleh Allah. Karena seluruh sifat salbiah, sifat yang dinafikan itu sifat yang mengandung kekurangan kecacatan maka tidak pantas bagi Allah la ya bagi ya maka Allah maha suci di itu semua ya kendati ya atau sifat-sifat tersebut terkadang ya dalam sebagian kondisi keadaan itu mang disebutkan ya oleh kerana itu Sifat-sifat yang salbia tersebut, sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan kecacatan tersebut Yang dinafikan oleh Allah dari dirinya Itu biasanya disebutkan dalam ya, ya, tiga konteks ya, tiga kondisi Yang pertama, itu disebutkan dalam konteks penjelasan ya, untuk menyatakan, menjelaskan ya kesempurnaan Allah secara mutlak nah seperti cuman Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah ini bentuk siqah ya redaksinya annafiyu penafian pengingkaran apa yang diingkari al mithliyah yaitu penyerupaan artinya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah ya Allah tidak sebutkan penyerupaan dari sisi apa sisi ini kah sisi itu kah tidak secara mutlak. Ini yang kita katakan tadi adalah secara mutlak, secara umum, global. Yang penting ya, kita meyakini bahawa tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Maka satu hal yang sangat aneh, ditambah lagi aneh bin ajaib, tatkala ahlul kalam begitu mendapatkan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan tidak sesuai dengan akal mereka karena menurut persepsi mereka yang telah rusak, akal mereka yang telah dikotori dengan subuhat bila ditetapkan kata mereka sifat tersebut secara zahirnya, secara tekstual itu akan berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluk, ini sebatil-batil perkataan dari mana bisa dipahaminya seperti itu Allah menyatakan, menetapkan. Kemudian setelah itu memberikan pernyataan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kenapa tatkala ditetapkan? Kok konsekuensinya menyerupai? Ini bagaimana pola pikir seperti ini? Bagaimana konsep berpikir seperti ini? Tidak bisa diterima dengan logika yang benar. Maka konsep yang digunakan ahlul kalam dalam mengingkari sifat. Karena kalau ditetapkan berarti menyerupai Allah, menyerupai makhluk, afwan berarti menyerupai makhluk, ini jelas subhat dan pernyataan logika yang begitu nyeleneh dan aneh Allah mengatakan lehsaka misli syait maka kita tetapkan Allah memiliki tangan lehsaka misli syait tidak serupa dengan tangan makhluk Allah memiliki mata mata yang sesuai dengan kebesaran tidak serupa dengan makhluk Allah istiwa di atas aras sebagaimana sesuai dengan kebesaran keagungan tidak sesuai dengan tidak sama dengan istiwanya raja di atas singgasananya. sananya Kerana Allah mengatakan lehsaka misli syait begitu seterusnya jadi jangan dipertentangkan antara yang menetapkan dengan yang menafikan begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satu pun seorang pun yang menyerupai Allah tandingan bagi Allah dalam segala hal nah ini ya disebutkan secara umum yang kedua ia disebutkan dalam konteks, ya, untuk membantah pernyataan orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah, ya, apa yang mereka nisbatkan kedustaan, kebohongan yang mereka nisbatkan kepada Allah. Allah ingin menafikan, Allah ingin membantah pernyataan yang seperti itu, seperti orang musyrikin. Mereka mengatakan anda ulil rahmani walad. Mereka, ya, uh, berprasangka, ya. Bahwa Allah itu memiliki anak. Kata Allah, wa ma'yan bagi, ya. tidak pantas sama sekali. Kalimat layyam bagi Lu'luhahman itu dalam di dalam redaksi Al Quran banyak kalimat layyam bagi, ya layyam bagi Nallah layyanam, wa ma'yan bagi Lu'ayyanam, ya layyam bagi itu semua bermakna. Itu ghaibul imtina, imtina ghaibul imtina. yaitu mustahil, mustahil yang demikian itu terjadi bagi Allah. Wama yang bagi Lu rahmat, tak kita walad. Yang dalam terjemahan kita tidak pantas. Ya, jadi mustahil yang demikian itu terjadi bagi Allah atau dilakukan oleh Allah. Allah tidak memiliki anak. Tipe ini penafian. Nah, kena Allah yang maha esa Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan Allah yang maha esa kemudian begitu juga dalam konteks ingin juga menjelaskan mungkin persepsi prasangka dan dugaan sebagian orang-orang yang mungkin terbesit dalam benak pikirannya ada makna-makna yang negatif yang ada pada diri Allah ya atau kesempurnaan tersebut Maka Allah jelaskan sebagai contoh tatkala Allah ciptakan langit dan bumi Allah nyatakan bahwa tidak ada yang sia-sia semua dengan kebenaran Kalau subhanahu ma khalaqnas samawati wal ardh wama bainahuma la'ibin tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu la'ibin ya sia-sia tidak pernah ada dalam irada Allah yang demikian itu Allah tidak menginginkan hal itu. Yang diinginkan Allah adalah hak. Tiada lain kecuali dengan kebenaran. Ma khalaqna ma illa bihaq. Tidaklah kami ciptakan ke dunia dengan benar. Maka di sini menafikan persepsi yang mungkin ada di dalam keinginan Allah dalam menciptakan langit dan bumi itu makna sia-sia. Tidak ada wa ma khalaqnahuma wa ma bainahuma la'ibin. Ini yang pertama. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah nafikan karena sia-sia adalah sifat yang tercela. Kemudian ya, bertentangan tentunya dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa Kemudian dalam perbuatan, dalam pelaksanaan, ya, dalam mengeksekusi, menciptakan, tidak ada sesuatu yang membuat Allah capek, letih dan penat, tidak ada. Allah mah kuat. Sehingga kalaupun ada yang berpersepsi kenapa Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari? Kemungkinan bahawa ada yang berpersepsi negatif. Berarti mungkin Allah itu capek ya. Istirahat mungkin kata orang Yahudi. Istirahat hari Sabtu kan bagi kata mereka. Na'udzubillah min thalik. Na'udzubillah min thalik. Allah nyatakan bahawa Allah menciptakan dalam tujuh hari tersebut. Kan ada hikmah. Ya. Hikmah yang Allah ketahui. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad khalaqna samawati wal ardu. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّمٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْ <الْلُّغُّ> Sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan isi keduanya ya, penghuni keduanya فِي سِتَّةِ اَيَّمٍ سَلَمَا أَنمْ هَرِي وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوْ <الْلُّغُّ> dan sama sekali tidak pernah kami merasa capek dan letih karena Allah Al-Qawil, Al-Mateen Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa Al-Qadir, Maha Kuasa mustahil Ya Allah akan capek. Nah ini sifat-sifat yang -sifat Almanfi Asalbia. Jadi kalau kita perhatikan Al Quran, bisa dihitung dengan jari kita sifat-sifat yang seperti itu. Adapun sifat yang maha sempurna, sifat yang adzhabat, sifat subutiyah, sifat kesempurnaan itu disebutkan secara terperinci. Kesimpulannya itulah metodologi Al Quran. Nah kalau ada yang berbicara tentang sifat yang membalik prinsip tadi, dalam sifat-sifat salbia yang menafikan sifat-sifat Quran dari Allah dengan cara terperinci kemudian sifat-sifat yang ditetapkan Allah disebutkan secara global, bahkan dia telah menyuliskan Al-Quran, jelas kebatilan dan kesesatannya, semoga Allah menyelamatkan kita dari akidah yang batin tentang uh, menetapkan sifat kepada Allah, dan menafikan sifat-sifat yang tercela dari Allah, diri Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin, demikian Allahu'alam iku wa jazakallahu khairan terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dan Via telepon kami tunggu pertanyaan anda silahkan. Halo. Hanya seputar pembahasan ini. Via telepon kami tunggu. Halo. Kita berikan kesempatan pada yang lain supaya yang lain yang ingin bertanya. Halo, silakan dengan siapa di mana? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Bang Bobby di Kampung Baru Pak Ustaz. Mohon maaf Bapak pertanyaannya kami harapkan berkenaan dengan pembahasan kali ini Bapak. Iya iya Pak Ustaz benar. Silakan silakan. Mohon saya bilang ke Ustaz. Nah, begini Pak Ustaz, eh, saya minta rezeki kepada Allah. Eh yang di langit tolongkan turunkan Apakah ada rezeki kami Pak Ustaz di atas dan saya minta tolong kepada Allah turunkan rezeki kami Ya Allah yang masih di atas dan kepada saya. Bolehkah Pak Ustaz? Saya minta Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, Terima kasih kepada Pak Bobby ya Barakalofik atas pertanyaannya. Jadi bila seorang ya meminta rezeki kepada Allah, ya Allah turunkanlah rezeki kami yang ada di langit. Apakah boleh seperti itu? <coughs> tidak ada masalah. Ya, baik kita sebutkan. Ya Allah turunkanlah rezeki kami atau di langit atau yang ada di bumi keluarkan ya Allah. Nah, tidak ada masalah. Kendati kalau kita mencukupkan ya Allah berikanlah kepada kami rezeki yang halal tayyiban baik itu di langit atau di bumi iaitu sudah cukup kerana Allah mengatakan wafissamai rizkukum wa matu adun naam wafissamai rizkukum matu adun wafissamai rizkukum di langit rezeki kalian dan apa yang dijanjikan bagi Allah apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ar-Razzaq yang Maha Memberi rezeki. Maka sesungguhnya kena Allah yang Maha Tinggi, Allah yang ada di atas Arasy Maha Tinggi, maka semua kebaikan, karunia, rahmat, rezeki baik secara duniawi atau juga secara agama datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Hujan turun. Kau dengan hujan bagaimana keberkahan tumbuh di permukaan bumi. Nah, jadi sesungguhnya Allah mengatakan wafis sama irasku itu adun. Nah, maka untuk mendapatkan apa yang disalah, berdoa dan berusaha, bukan sekadar berdoa saja. Kalau serabrot tidak ada masya Allah. Ya, turunkanlah rezeki kami, limpahkan pada rezeki yang halal, tayyib Ya, mudahkan urusan kami. Tapi ingat untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di langit tersebut, kita berusaha dan berdoa nah dan jangan sampai kita melanggar norma-norma agama Nah, jangan sampai kita mendapatkan rezeki tersebut dengan melakukan hal yang haram nah, menghalalkan segala cara, nah, memohon kepada Allah maka sangatnya miris sekali Tatkala seorang ingin memperbaiki ekonominya dengan menghalalkan miras misalnya, sangat miris sekali ya atau menghalalkan yang lain. Nah, dan berdoa, kemudian perbaiki hubungan kepada Allah. Lalu kita mau minta rezeki kepada Allah. Rezeki bukan milik kita. Lalu hubungan komunikasi enggak dijalin dengan Allah. Ini secara ya, secara kehidupan kita. Kita ingin satu dari seseorang, ya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, ya. Lalu tidak pernah ada komunikasi, bahkan tak pernah terjadi ya, hubungan yang uh, uh, hubungan yang baik. Kemudian tiba-tiba datang nodong begitu. Yang tak mau dok. Kendati itu hal yang bisa kita pahami dalam teori kita kehidupan kesayang kita. Tapi sesungguhnya Allah, karena Allah maha rahmat rahmatnya, ya, kendati hamba pun tidak menjalin hubungan yang baik tetap dikasih makan, minum. Kenapa? itulah Allah Subhanahu Wataala yang Rahman Rahim. Nah, tapi keberkahan itu, ya, didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul beriman. Maka kata Allah, "Womayyataqillah yajallahumakhrajah, wajarzukhu min haythulayhtas." Nah, orang bertakwah kepada Allah, itu Allah akan yang mudahkan urusannya dan diberikan rezeki dari hal yang tidak dia duga, jadi kesempatan tidak ada masalah tapi kalaupun ya, kita mencukupi Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, tayyib kepada kami sehingga Rasul berdoa dalam setiap pagi mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, tentu itu telah cukup demikian Wallahu'ala Barakallahu fikum Jazakallahu khairan, terima kasih Barosat yang telah menjawab pertanyaan dari bapak tadi yang bertanya sekaligus untuk kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini berikutnya kami berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan Ustaz silahkan di 0218236543. Halo. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa di mana ini? Dari Siliana di situ Bondo. Silakan. Uh, ini Ustaz ana mau tanya tentang syair-syair seperti ini uh, Ustaz ya. Allahumma Allahul Kafi Rabbunal Kafi eh wa jadnal kafi Dipulin kafi. Kafal kafi wa ni'mal kafi. alhamdulillah. Ini yang dimaksud ini bagaimana Ustaz dan artinya apa saja itu Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sir. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Silpiana di Setubondo. Barakallahu fi ya, atas pertanyaannya. Saya terserah juga tidak hafal, Bu ya. Sama dengan Ibu tidak hafal juga. Ya tidak tahu juga dari mana asal usul kalimat tersebut, ucapan tersebut tapi yang anehnya, ini didoktrinkan kepada anak-anak kita sebagian, ini siapa yang membaca ini sudah terlepas tercukupkan, ya teratasi semua problemanya bahkan sebagian yang mengatasi Allah lain ini zikir yang utama Ya, Allah kafi, Rabun al-kafi dan kafi-kafi yang lainnya gitu ya intinya, intinya apa? al-kafi itu kan yang mencukupi Ya, yeah. Al-Kafi Tapi nama Allah bukan Al-Kafi Perbuatan Allah yang kifaya Alisa Allah Bikafin Abda yeah, no. Alisa Allah Bikafin Abda <coughs> Nama Allah yang mencukupi Darabun Al-Kafi Artinya Allah yang mencukupi Hambanya yeah. Allah yang menjadi penolong Nah, Alaih Salallahu abdah, bukan kata Allah telah cukup sebagai penolong, pembela, berkenan hidup bagi hambanya. Namp, jadi kalau secara makna, ya mung Allah yang mencukupi urusan hambanya, Allah yang menjaga hambanya, Allah yang melindungi mereka, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala ya, keluar rumah Apa yang dibaca? Ya, kita berlindung kepada Allah Bismillah tawakkatu ala Allah Walahawla walakuwata illa billah Begitu kita mengucapkan hal itu setan tidak akan mampu Mendekat dan menggoda karena kita telah, ya, dijaga, dicukupkan Wa karwukiyah wa kufiyah Begitu. bagaimana kamu akan bisa mendekati dia lagi menghampiri telah dicukup dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga tak kala kita membaca dua surat sebelum tidur di akhir surat Al-Baqarah kafata cukup sebagai penjaga Allah yang menjaga itu sebabnya begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur mengucapkan Alhamdulilladhi at'amana wa sakana wa kafana wa awana sekalang puji bagi Allah telah memberi kami makan, memberi kami minum dan mencukupkan urusan kami, hidup kami dan juga memberikan tempat tidak, tinggal kepada kami jadi tidak dilakukan Allah yang khabih, cukup bagi kita, ya kalau Allah yang khabih, ya ibadat ya Allah semata jangan diucapkan Allah khabih tapi juga begitu mendapatkan berbagai cobaan ujian, pergi juga ke kuburan, memanggil juga mungkin arwah, arwah para wali atau para nabi dan sebagainya, itu bagi Allah bukan khabih bagi seorang hamba Naam. Nikmat Allah cukup bagi kita. Apa yang Allah takdir cukup bagi kita. Tapi memang jiwa kita tidak pernah merasa cukup. Ya, kalau secara makna mengatakan Allah kami. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah bacaan-bacaan seperti ini, sampai mengatakan memberikan keutamaan siapa yang membaca ini mendapatkan problema, kesulitan dibaca zikir di ini? Itu terlepas semuanya selesai masalah. Ini dari mana ajaran seperti ini? Apalah didoktrinkan, ya? Maka berbeda ya kalau masalah bicara konteksnya atau uh, uh, secara makna, kalau itu mengandungan Allah itu kafi dan yang mau cukup bagi kita, secara makna tidak ada yang bertentangan. Tapi tatkala mengatakan ini ini diangulang-ulang ulang Seolah ini zikir yang ada keutamaannya, ya ini tidak benar. Nah. Begitulah zikir-zikir yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah, masuk rumah, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan. Begitu tinggal suatu tempat, datang suatu tempat mengucapkan ya. Allahu Bika Lima Tilai Tamat dan Allah akan menjaga ya. Itu harus dilakukan. Dan kalau Allah cukup bagi kita, ya memohon kepada Allah, mohon kemudahan, mohon pertolongan dalam kondisi genting, kondisi yang sangat membahayakan kepada Allah kita memohon itu maksud Allah kafir nah, kerana itu ya, sepantasnya ini didoktrinkan Ya, bacalah dikit-dikir yang diajarkan Nabi di pagi petang hari dalam kondisi yang merupakan sebab ya Allah menjaga kita semua nah, demikian Allah wa'ala Jazakallahu khairan saya terima kasih atas Jawaban dan nasihat yang berafaat yang telah disampaikan Berikut kami akan beralih ke pesan singkat Ada pertanyaan yang telah masuk Kami akan bacakan Dari Bapak Yusuf di Sukabumi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya Ustadz, tak kala saya ditimpa suatu ujian Dan musibah Kadang dalam hati saya merasa berat Menerima kenyataan Sehingga timbul Dalam hati juga rasa suudon kepada Allah Subhanahu wa taala kok seperti ini? Kenapa Allah seperti ini? Nah bagaimana? Nah, si ada Ustaz, Nah. Taib, terima kasih kepada Pak Yusuf ya di Sukabumi. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua ya, dan memberkah hidup kita dan memudahkan segala urusan kita Allahumma amin Bapak Usuk yang mulia dan juga para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah kita semua telah sepakat untuk meyakini takdir Allah batu'mina bil qadar khairi wa beriman kepada takdir ya, beriman kepada takdir baik dan jelek perlu saya jelaskan terlebih dahulu baik dan jelek dalam pandangan siapa ya apakah dalam takdir Allah atau pandangan kita yang merupakan efek dari takdir tadi dampak dari takdir Allah tadi sesungguhnya dalam takdir tidak ada yang jelek akan tetapi dampak efek dari yang ditakdirkan yang menimpa kita itu di sini pandangan kita yang sangat relatif Berbeda-beda Ya Ada yang menganggap itu yang jelek Itu menyakitkan dan seterusnya. Maka apa yang menimpa kita? Beberapa yang mengembirakan Menyedihkan Menyakiti Membuat kita senang Ya Itu semua Tuntutan iman kita pada takdir Mengharuskan kita meyakini semua dengan izin Allah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ini yang pertama yang kedua bahawa dalam beriman kepada takdir kita meyakini semua yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya pasti ada hikmahnya ini wajib kita yakini ya. karena nama Allah al-hakim nama Allah al-Hakim maka konsekuensi nama Allah al-Hakim Allah memiliki al-Hikmah bijaksana walillahil hikmatul Baligha. hikmah yang luar biasa sehingga segala yang Allah takdirkan yang Allah lakukan itu tidak terlepas dari hikmah dan keadilan dan juga tidak terlepas dari konsekuensi makna Allah yang maha terpuji dan tidak terlalu pada juga konsekuensi nama Allah asma'ul husna. Itu yang kedua. Maka semua pasti ada hikmah. Kendati diketahui oleh sebagian kita. Sebagian hikmah tersebut. Dan hikmah-hikmah yang lain begitu banyak. Sungguh banyak orang tidak mengetahuinya. Baik Kedua Yang ketiga Apa yang kita alami Yang kita rasakan Dan apa yang ditakdirkan dan terjadi menimpa kita Hanya dua kemungkinan Baik atau jelek Dalam pandangan kita kembali lagi Nah dalam kedua kondisi tersebut Apa yang Allah takdirkan Tidak terlepas dari dua keadaan Yang pertama Keadilan Yang kedua Karunia maka segala kebaikan Allah takdirkan menimpa diri kita, yang kita dapatkan, itu semata mata karunia dari Allah. Fadlum min Allah. Dan segala sesuatu yang menimpa kita, yang dalam pandangan kita, suatu yang menyakitkan, suatu yang tidak menyenangkan, suatu yang membuat kita sempit, yang membuat kita gelisah, atau hal yang mendatangkan nuansa kondisi yang tidak menyenangkan, kejelekanlah menurut penilaian kita, itu tidak Terlepas dari keadilan Allah Maka apa yang terjadi Antara dua kondisi dan sifat yang mulia ini Karunia dan keadilan Jika Allah memberikan cobaan dan ujian Itu adalah keadilan Allah Jika Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan Itulah karunia dari Allah Segala hal itu kembali kepada Allah Kebaikan dan karunia Keadilan Tidak ada kezaliman. Jika kita telah memahami, memahami ketiga poin tadi, dengan mudah kita memahami dan menjawab pernyataan apa yang diutarakan Pak Yusubarakallahu fi. Berarti sikap kita yang berprasangka jelek tadi, suudon, ya tidak tepat, keliru kita, keliru. Nah, dan ini termasuk hal yang bertentangan dengan iman kepada takdir. Nah. Rasul mengatakan jangan sampai salah seorang telah meninggal dunia kecelam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Naam. Dan prasangka jelek orang-orang yang terjerumus orang-orang yang menentang Allah itulah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik yang tidak mengagungkan Allah. Naam. Lalikum dannukum alladhi bi rabbikum wardaakum dal khasirin. Itulah sebabnya. Ya, prasangka jelek yang menjerumuskan mereka dalam ya neraka atau kesengsaraan tadi. Sehingga menjadi orang yang merugi. Oleh kerana itu, suudzon kepada Allah adalah termasuk dosa. Ya. Termasuk dosa. Tidak boleh kita berprasangka jelek kepada Allah, dan hendaklah kita husnudzon billah. Dan kita harus lebih banyak berprasangka jelek kepada diri kita. Bagaimana bisa begitu? Ya, begitu seharusnya. Kena diri ini sungguh lalai, diri ini sungguh banyak yang berbuat dosa dan maksiat, sungguh banyak khianatnya, dustanya, terus serang saja, lalainya. Maka takkala kita merasa baik, prasangka kabar, oh, ya, saya baik, jujur, amanah, semangat, kerana kita dusta dengan diri kita realita dan fakta dalam kehidupan membuktikan kita ni banyak malasnya, banyak dustanya, mungkin banyak buat dan yang lain-lainnya yang negatif. Subhanallah. Lalu tatkala kita terus berprasangka baik, menganggap semuanya positif diri kita, kapan kita akan bisa introspeksi diri dan terus akan menambah semangat untuk meningkatkan kebaikan dan memperbaiki yang tidak baik? Kapan? Maka tidak ada namanya muhasabah kalau kita terus prasangka baik pada diri kita tapi apa yang kita dalam pandangan kita sesuai dengan pimpinan agama, itu yang positif, yang baik kita lakukan, maka kayakinilah, bahawa itu semua bukan karena kepintaran kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, tapi semata karunia di Allah SWT. Maka semua kembali kepada apa yang ditakdirkan Allah tadi, kepada keadilan dan juga kepada karunia Allah SWT. Maka ya jangan sampai seperti itu. Terus. Ya. bahkan ini tapi ini perlu ya mungkin sebagian mungkin menganggap aneh kok bisa begitu tapi tidak ada yang aneh bila kita memahami hakikat permasalahan. bahkan tingkat yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dan ujian yang lebih dari tingkat kesabaran lebih tinggi dari kesabaran adalah mensyukuri tak kalah kita mendapatkan cobaan cobaan tingkatnya sabar kemudian rido yang lebih tinggi daripada ada mensyukuri tanyakan diri kita masing-masing takkan kita mendapatkan cobaan ujian sabarkah atau berkelukusah atau berprasangka jari kepada Allah jadi kita belum lulus melewati level yang pertama yang kedua lagi rido kita yang lebih tinggi lagi kesabaran tadi jadi ternyata tingkat kesabaran itu dalam menghadapi cobaan ujian itu level orang-orang yang mungkin Ya, dapatlah ke bawah. Yang paling mendasar. Di atasnya lagi, ya, rizal. Di atasnya lagi adalah kesyukuran. Jadi, begitu mendapatkan musibah, dia bersyukur. Subhanallah. Mungkin selama kita memahami betul-betul panah syukur. Ternyata tidak. Tingkat yang tertinggi dalam menghadapi cobaan dan ujian, ternyata syukur. Maka memang sedikit orang bisa merenungi dan menghayati hal itu. Tapi bila dia memahami, betul memahami hakikat permasalahan dan siapa dia, keagungan Allah. Dia akan, betul, kena setiap dari apa yang dihadapi dalam hidup ini merupakan kesempatan dan peluang emas bagi dia untuk koreksi diri. Dan juga di waktu yang sama kena kemurahan Allah, karunia Allah menjadi sebab bagi dia untuk pensucian diri, mengangkat derajatnya. Kerana tidak satu pun yang menimpa seorang hamba sampai tusukan duri, itu akan menjadi sebab menghapuskan dosa dan kesalahannya. Apakah ada yang jelek? Tidak ada. Alhamdulillah, syukrulillah, Ya dalam setiap kondisi dan keadaan. Semoga kita, ya, menjadi hamba yang bisa bersyukur dalam menghadapi berbagai coba dan ujian. Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan dan dijawab pada kesempatan kali ini waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi pelajaran bagi kita dan bekal dalam mengarungi hidup ini. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan urusan kita dan senantiasa menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan. Tentu yang lebih utama dari itu semua adalah bagaimana kita selalu istiqomah di atas Tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم آمين demikian وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته